Мокаїн затрусився увесь, і з носа потекла кабака, оже він знав, який завес. Шатнувся митю саме з хати, своїх троєнців позбирати, зібравши, дав такий приказ: як можна швидше укладайтесь, зо всіма клунками збирайтесь, до моря швендайте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерії наклав дві скриньки, на човен зараз одіслав і дожидався тільки ночі, що, як Дідона, зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоч він за нею журився, і Вітом цілий день нудився, таба, бач, треба покидати. Дідона зараз отгадала, чого сумує панений, і все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй. За печі часто виглядала, прикинувшись, будь куняла, і, мов, вона хотіла спати. Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, аж ось дідона зачупхвать. Постій, прискурви, виражись, сину, зо мною перше розплатись, от задушу, як злолучину. Ось ну лиш тільки завертись, от так за хліб, за сіль ти платиш, ти всім привихше не сміхатись, розпустиш славу по мені, нагріла в пазусі гадюку, щоб послі зробила муку, послала пуховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і постолів, чорт мав у тебе, і в кишені ж пусто аж гуло, чи знав ти, що таке гроші?» Мав безматні одні холоші, і тільки слава, що в штанах. Та й те, порвалося і побилось, аж гляну цором так світилось, свитина вся була в латках. Що я тобі та не годила? Хіба ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хирний тут ти не сидів. Дідона гірко заридала і з серця аж волосся рвала. І закраснілася, мов рак. Запінилася, посатаніла, не наче дурману і з'їла. Залаяла Енея так. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний ланець католик. Г Пакосний, преститкий, негідний золодій єретик, за кучму сю твою велику, як дам ліща тобі, я впику, то тут тебе лизнеї, чорт, і очі видурую злоба, Тобі диявольська худоба, трясешся, мов зимою хорт, мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс своїми сучими синами, щоб враг побрав вас всіх, гульвіз, щоб ні горіли, ні боліли, на чистому, щоб поколіли, щоб не оставсь, ні чоловік, щоб доброї не знали долі. Були, щоб з вами злії болі, щоб ви шаталися пої. Еней від неї отступився. Поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався. З двора в собачу ристь побіг. Прибіг троянцям, засапався. Обмок в поту, якби купався мусторгу школу Курохват. Потім, в човен худенько сівши і їхати своїм вилівши, не оглядався сам назад. Дідони тяжко зажурилась. Весь день не їла ні пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревела, то бігала, як би шалена, стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж зануділо їй небозі і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе зле розказать: Енеєві оплакать зраду, і льготи серцю трохи дать. Ганусю. Рибку, душко, любку, рятуй мене, моя голубко, тепер пропала я навік. Енеєм кинута, я бідна, як сама паплюга послідня, Еней злий змій, не чоловік, нема у серці мого сили, Щоб я змогла його забуть. Куди мені бігти до могили?» Туди один надежний путь. Я все для Його потеряла, людей і славу занедбала. Боги, я з ним забула вас. Ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, отихомиритись на час. Нема на світі мені покою, не лються сльози із очей. Для мене білий світ єсть мою, там ясно тільки Ней. «О, путь ринку Купідоне, любуйся, як Дідоне стогне, щоб ти, маленький був, пропав. Познайте, молодиці Гожі, за нею бахурі всі схожі, щоб враг зрадливих всіх побрав». Так бідна згоря говорила, Дідона жизнь свою кляла, і Ганна, що їй ні робила, ніякої ради не дала. Сама з цариці горювала І сльози рукавом втирала І хлипила собі в кулак Потім дідоному унижкла звалила, щоб і гандзя вийшла Щоб їй не сумуватись в смак Довгенько там посумувавши Пішла в будинку на постіль Подумавши там погадавши Проворно скочила на напіл І взявши з запічки кресало І колоджа в пазуху чимало Тихенько вийшла на город Ночною все було добою І самою тихою порою Як спав хрещений весь народ Стояв у неї на городі В кострі на зиму Очеред, хоч це не по царській породі, та де ж взять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, як порох був уже палкенький, його й держали не підпал. Під ним вона огонь кресала, і в колочці гарно розмахала і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, зо все одежі роздяглась, вогонь лахміття все зложивши, сама вогні тім простяглась. В неї полуб'я напало, покійниці не видно стало, пішов од неї дим і чад. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чу порто в ад. Частина друга. Еней, попливши синім морем, на Карфаген оглядавсь, Боровсь своїм сердега горем, слізьми бідняшко обливався. Хоч от Дідона плив поспішно, та плакав гірко, неутішно. Почувшиш що в вогні спеклась, сказав, «Нехай її вічне царство. Мені же довголітнє панство, і щоб друга вдова найшлась». Як ось і море стало грати. Великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, аж човни на морі тряслись. Водою чорт знає, як крутило, що трохи всіх не потопило. Вертілись човни мов дурні. Троянці страху задрижали. І що робити, всі не знали. Стояли мовчки всі, смутні. Один з троянської ватаги, по їх він звався Палінур. Сей більше мав других одваги, сміленький був і балагур. наперед цей схаменувся і до Нептуна окликнувся. «А що ти робиш, пан Нептун? Чи сей ти пустився в ледащо, що хочеш нас звести ні на що? Хіба півкопії забув, а далі після сей мови...» Троянцям він так всім сказав. «Бувайте, братці, ви здорові», – Оце Нептун замудрував. «Куди тепер ми, браці, підемо? В Італію ми не доїдем, бо море дуже щось шпує. Італія відсільне близько, а морем в бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує. От тут земелька є, хлоп'ята». Відсіль вона невдалеку. Сіцілія земля багата. Вона мені щось познаку. Дмухнім, лиш ми до неї, збувати гористі своєї. Там добрий цар живе Ацест. Ми там як дома очиняємо і як у себе загуляємо. Всього у нього вдоволь єсть. Троянці разом прийнялися і стали веслами грибти, як стрілки-човники неслися, мов заду пхали їх чорти». Їх сіцілійці, яку здаріли, то з города, му подаріли, до моря бігли всі встрічать. Тут між собою розпитались, чоломкались обнімались, пішли до короля гулять. А цест і нею, якби брату, велику ласку показав і зараз, попросивши хату, горілкою почастував. На закуску наклали сала, лежала ковбаса чимала і хліба повне решето. Троянцям всім дали тетері і відпустили на кватері, щоб йшли, куди потрапить хто. Тут зараз підняли банкети, замормотали, як коти, і в кахлях понесли пашкети і киселю їм до сети. Гарачую м'яку бухинку, зразову до ришків печінку, гречаних з чесноком пампух. Еней з дороги не легався, і пінною так не хлистався, трохи не виперс його дух. Еней хоч трохи був підпилий, та з розумом не потерявся. Він сив був богобоязливий, по смерті батька не цурався. Цей день його отець опрягся, як чекилдихий обяжрався, анхіс в Умер. Енейс хотів обід справляти. І тут старців нагодувати, щоб біг душі свій рай отпер. Зібрав троянську всю громаду і сам пішов на двір до них просить у їх собі пораду. Сказав їм річ в словах таких. «Панове, знаєте, трояни і всі хрещені й миряни, що мій отець бував анхіс, його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха зиму, злизь. Зробити поминки я хочу» поставити обід старцям, і завтра ж далі не отстрочу скажіте, як здається вам». цього троєнці і бажали. І всі у голос закричали «Енею, Боже, поможи! Коли же хочеш, пане, знати, і саме будемо помагати, бо ми тобі не вороги». І зараз ми всі пустились горілком м'ясо купувати, хліб, бублики, книши вродились, пішли посуди добувати». І колавок з куті зробили, сити із меду наситили, договорили і попа. Хазяїнів своїх ззивали, старців по улицям шукали, пішла на дзвін дякам копа. На другий день раненько встали, огонь на дворі розвели, і м'яса в казанки наклали, варили страву і пекли. П'ять казанів стояли юшки, а в чотирьох були галушки, борщу трохи було нещисть, щість, баранів тьма були варених, курей, гусей, качок печених, досити, щоб було всім їсть. Цебри... Сивушки там стояли, і браги повні діжки, всю страву в вагани вливали і роздавали всім ложки. Як проспівали со святими, Еней облив слізьми гіркими, і прийнялися всі трепать. Наїлися і не хлистались, що деякі аж повалялись, тоді і годі поминать. Еней і сам з старшиною Анхізе добре поминав, не зрів нічого перед собою, а ще за столу не вставав. А далі трошки проходився, прочумався, протворизився, пішов к народу, хоч поблід. З вийнявши винявши пів кіпки... Шпурнув народ дрібних явкріпки, щоб тямило його обід. Енея заболіли ноги, не чув ні рук, ні голови, напали з хмелю перелоги, опухли очі, як в сови. І весь обдувся, як барило. Було на світі все немило, Миселіте по землі писав. З нудьги охляв, і знемігся, В одежі ліг, і не роздігся. Під лавкою до світа спав. Прокинувшися, весь трусився, За серце з салом углистий, Перевертався і нудився, Нездужав голови звести. Поки не випив півквартівки З ембером пінної горілки, І кухля сирівцю нефтер. З під лавки виліз і струхнувся, Закашлюв, чхнув і стрепенувся Тепер, зібравшися, всі панитята, і знову кружати почали, пили, як брагу, поросята, горілку так вони тягли. Тягли тут пінненьку троянці, не вомпили сіціліанці, черкали добре на захват. Хто пив тут більш от всіх сивухи, і хто пив разом три ось мухи, то той Еней був брат. Еней наш роздоброхотався, і Грища вздумав завести, і п'яний зараз розкричався, щоб перебійців привести. У вікон школяри співали, халяндри циганки скакали, і грали в кобзи і сліпці. Було тут разні чути крики, водили в городі музики, моторні п'яні молодці. В присінках всі пани сиділи, на дворі ж вкруг стояв народ. У вікна деякі гляділи, а інший був наверх ворот. Аж ось прийшов і перебієць. обраний так, як компанієць, і звався молодець Дарес. На кулаки став викликати і перебійця визивати, кричав опарений мов пес. «Гей, хто зо мною вийде битись? Покуштувати, стосанів. москою хоче хто умитись, Кому, на жаль, своїх зубів? ну нуте ідіте, швидше, сюди на кулаки лиш ближче. Я бебихів вам надсаджу. На очі вставлю окуляри, сюди, поганці бакаляри. Я всякому лоб розміжжу». Дарес довгенько дожидався, а мовчали всі, ніхто не йшов. З ним всякий битися боявся, собою страху всім задав. «Так ви, бачу, всі легкодухи!» мною, так, як мухи, і подофети наголо. Дарес тут даже не сміхався, Собою чванивсь, величався, Аж в хоть сором було. Аб все був сердитий, згадав Ентелла козака, зробився, мов несамовитий, чим душ дав вітіль дропака. Ентелла скрізь пішов шукати, щоб все, що бачив, розказати і щоб Дареса підсковати. Ентел був тяжко смілий, дужий. Мужик плечистий, невклюжий, тоді він п'яний, вклався спать. Знайшли Ентелла сіромаху, що він підтинув, гарно спав. Сього сердечного тімаху будити стало, щоб устав. Всі голосно над ним кричали, ногами в силу розкачали. Очима він на них лупнув. «Чого ви? Що за вража мати? Зібралась не давати спати?» Сказавши це, оп'ять заснув. «Та встань, будь ласка, в пане свато!» Абсест Ентелові сказав. «Підіть лиш ви собі кату!» Ентел на їх так закричав. А після бачив, що не шутка. Абсест сказав, яка погудка, проворно скочивши, здригнувся. «То як Дарес! Ну, стійте наші! Зварю пану Дарес у каші!» «Горілку дайте, лиш нап'ють!» Примчали в казанок сивухи, Ентел її разком дмухнув, і от сієї він мокрухи скривився, наморщився і зівнув. Сказав, тепер ходімо, браття. До хвастуна Дареса Ланця, йому я ребра полічу. Зімну всього я на кабаку, на смерть зувічу, мов собаку, як битися я научу. Прийшов Ентел, Перед Дареса сказав йому на сміх, Гай гай, ховайсь проклятий Отеса, зарання відсілю тікай. Я роздавлю тебе, як жабу, зітру зімну, мороз, як бабу, що тут і зуби не ти зітнеш. Тебе диявол не пізнає, з кістками чорт тебе злигає, уже від мене не влизнеш. На землю шапку положивши, полокоть руки засукав, і цупко кулаки стуливши, Дареса битись визивав. І серце скреготав зубами, об землю тупотав ногами. І на Дареса налізав. Дарес не рад своїй лихоті. Ентел потягне по охоті Дареса, щоб його він знав. Все врем'я варай боги зібрались. Кзевесу в гості на обід. Пили там, їли, забавлялись, а забули наших людських бід. Там лакомини різні їли, буханчики пшеничні, білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі разні витребенькі. Уже, жилибонь були п'яненькі, понадувались, мов, йоржі. Як ось знечев'яв біг вбіг Меркурій. Засапавшися до богів, прискочив, мов, котище муриї до сирних в маслі пирогів. Ге-ге, от тут-то загуляли, ще і от Світа отцуралась, диявол мава мистеда. «В Сіцілії таке твориться, що вам би треба подивитися. Там крик, мов, підступа орда». Боги, почувши, зашаталися, з неба виткнули носи, дивитись на бійців, хватались, як жаби літом із роси. «Ентел там сильно храбровався». Аж до сорочки весь роздягся. Совав Даресу в ніс кулак. Дарес із вомпив сиромаха «Бобу, ентел, непевне птаха, як чорноморський злий козак». Венеру за виски хватило, як глянула, що там Дарес. Їй дуже все було немило. Сказала